Ставав бродячим проповідником білих ідей. Окрім усього, подружжя мало з братчиків і певну матеріальну вигоду. До великої каси взаємодопомоги стікались останні гроші, якими володіли посвячені. Київські зустрічі з юдмаліанами мали дати поштовх втягування у лави братчиків нових людей. Кожен був зобов'язаний привезти з собою трьох чоловік. І так далі. Другий етап боротьби з сатанинським світом у ученній Юдмаліан звався «Страх». Мав на меті посіяти в серцях і душах непосвячених жах від швидкої розплати за невіру святому Юліану та матері світу. Цей етап переходив у шабаш чорних сил, котрі прагнутимуть востаннє відстояти своє право на панування світом. Після цього ті, хто був у лавах світлого братства і не відступився – від віри у спадкоємця Бога на землі Юліана Рвами та Софію Матір Світу, разом з ними повинні були вознестись, стати світлими душами і щасливо зажити на небі. Цим вознесінням і завершувався, власне, останній етап боротьби сил світла і темряви на землі. Власне, таке досить примітивне вчення, як на погляд, новоспеченого кандидата психологічних наук Криворучка не принесло б особливого успіху. Тому він приступав до реалізації плану без особливої надії. Віра була у його дружини. Мати світу не сумнівалася в тому, що задумане вдасться, і, як завжди, була права. Вже перші посвячення дали резючі результати. Здібності, Забілика Криворучка рвами перевершили його сподівання. З'явилося стократ посилене відчуття влади над людськими долями. Дуже швидко, переконавшись у своїх нових можливостях, Забілик забув, що наділений ними проти своєї волі, і раніше був навіть невдоволений цим. Йому подобалося з'являтись перед братчиками в білому савані, з терновим вінцем на голові, з у лівій руці і обрядовим ножем у правій. І коли на перших посвяченнях він знав, виконує волю дружини і лише прикриває її психологічний вплив, то з часом відчув, він і сам може кодувати братчиків. Переконавшись у цьому, Галина перестала його підстраховувати, і тепер вони могли проводити обряди самостійно. А збори юдмаліан та проведені в Києві були першими спробами впливати на колективну свідомість груп людей. Ефективність їх перевершила сподівання. Настав час пробувати свої сили на великих масах народу. Саме тому вони й приїхали до Москви. Бо тут, за передбаченням дружини, мали розгорнутися найближчим часом крупномасштабні події. Жартівливо вона називала це Великою Жовтневою Капіталістичною Революцією. Забілик і вірив, і не вірив напарниці. Призначивши збір юдмаліан у Люберцях, обоє збиралися використати їх для посилення свого впливу на людей на мітингах сформувавши своєрідні психологічні групи підтримки своїх дій. Тож порада пройтися місцями наступної роботи видавалася новоспеченому спадкоємцеві Бога на землі, вчасною. Сторож зустрів детективів непривітно. «Скільки можна сюди їздити?» – бурчав, дихаючи перегаром. «Я все розповів. Обличчя не встиг запам'ятати. Бачив його «Кілька секунд!» «І чого їздити?» «То міліція, то якісь приватні детективи!» «Краще б злодюг ловили!» Шлав дістав з портфеля пляшку Чумацької. «Митрофанович, у тебе є де по-людськи переговорити?» Очі Митрофановича зблиснули марно стримуваним бажанням похмелитись. «Та добре вже! Ходім у сторожку. «У мене там ще капуста і огірочки залишилися». У кімнаті на першому поверсі, що правило за сторожку, різко пахло квашеною капустою і густим перегаром. Шлав прочинив квартирку, зсунув зі столу порожні консервні банки, горизкий яблук, кілька порожніх пляшок. «Учора Федько з відпустки вийшов», – пояснив сторож. «Напарник мій, думайте, ну...» Прилили це діло. З села приїхав. Там жить можна. І випить її, і закусить. Не те, що в місті тепер. Тільки подивитися на прилавки можна. Між тим Шлав дістав з портфеля хлібину, шматку баси, критично гледів мутні склянки. Схожу, помею, буркнув Митрофанович. Коли він вийшов, Карий запитав Михайло, навіщо це все? Звідки? Ха? Ти думаєш, його без чарки розговориш? Та не надійся. Знаю я цю публіку. А припаси, та вчора на полювання збиралися з Остенком, а він чогось не заїхав. Так у портфелі залишилось. Бач, знадобилося. Увійшов сторож з неохайновими тими склянками. Шлав, розлив горілку. Завзаємо розуміння! Пити карму не хотілося, і він тільки пригубив, а от поїсти вже був час. Кілька хвилин усі мовчали, зосереджено працюючи щелепами. Очі Митрофановича вже не були такими колючими, погляд подобрів. Уже без запрошення він налив собі ще, випив і, крякнувши, задоволено, сказав: Спасибі, хлопці. Уважили. Та навряд я вам чим допоможу. Ні чорта я не пам'ятаю. А ви розкажіть, як було діло, попросив Шлав. Та як було? Ну, вийшов я по нужді. З ружом, правда. Я його на дежурстві не оставляю. Вертаюсь. Коли бачу, хтось крадеться до воріт. А там... Лампочка горить, сліпила мене. Видно лише, фігуру було. Може, якийсь невисокий з дипломатом. Я йому не вперейме. У воротах зіткнулися. Питаю, ти що тут робиш? А він скільки бік. І мене по шиї як рубане чимсь. Ну, я й відключився. Коли прийшов до тями, лежу під ворітьми, в голові гуде, і нікого А через час Міліції наїхало Кажуть, когось біля гаражів Убили а Мене вже разів чотири допитували Та не помню я його Ну, не роздивився Ну, як я можу описати Чи портрет намалювати Так що, синки, звиняйте А звідки, кажете, йшов той чоловік Запитав Карій До Доворіт — Від будинку. — А у вас під'їзди зачинені? — поцікавився Шлав. — Ні, — Митрофанович заперечливо похитав головою. — Там ще ж роботи внутрішні тільки почали. Дверей усіх ще немає. — Ну, я, собственно, сантехніку охраняю.